двох хлопців, яких ми врятували. Так, ми підібрали їх у секторі ZZ9 подвійної альфа Z. Ну то й що? Заход закліпав усіма чотирма очима. Це тобі ні про що не говорить? Заход про мурмотів ZZ9 подвійної альфи ZZ9 подвійної альфи З. «Так, – сказала Трілян. А що значить оце «зет»? – запитав Захід. Котре? – Та будь-яке. Однією з перших труднощів, що з нею зіткнулося Трілян, спілкуючись із Заходом, було з'ясування, коли, перше, він прикидається ідіотом навмисне, щоб збити людей з пантелику, якщо йому ліньки поміскувати і хочеться, щоб за нього це робили інші. Друге, він прикидається цілковитим дурним, аби приховати той факт, що він таки нічогісенько не розуміє у тому, що діється. І третє, коли він справді впадає в ідіотизм. Народ вважав його дуже кмітливим, що загалом відповідав дійсності, але кмітливість його спрацьовувала не завжди, і це заходи не Тож, краще хай люди вважають його хитрим, аніж дурним». Саме це Триліан і вважала дурістю, але переконувати його у неї не вистачало сиву. Вона зітхнула і, щоб спростити справу, вивела на дисплей карту зоряного неба. «Тут!» – вказала вона пальцем. «А, он воно що?» – сказав Заход. «Ну?» – запитала вона. «Що ну?» – її мозку, що розділився навпів, одна половина кричала на другу. «У цьому секторі ти зустрівся зі мною?» Сказала вона якомога спокійніше Заход подивився на неї Потім на екран О, ну на що гукнув він Оце так збіг Ми мали попасти в центр туманності Коняча голова Як же ми залетіли сюди? Непередбачений двигун? Триліан глибоко зітхнув і сказав, казав, що на цьому кораблі Ми можемо опинитись в будь-якій Тодці Всесвіту Звичайно, але все одно Оце так збіг, пак. Знову опинитись у цьому місці і знову когось підчепити, попри всі неосяжності Всесвіту. Мені треба поміркувати. Комп'ютера? Бортовий комп'ютер кібернетичної корпорації «Сідіуса», що контролював роботу кожної молекули корабля, миттєво включив синтезатор мови. «Привіт», – проказав він бадьорим голосом. З друкарського пристрою вистрибнула перфострічка, що фіксувала все сказане комп'ютером «Привіт». «Господи!» Незважаючи на недовгий час роботи з цим комп'ютером, Заход уже встиг його зненавидіти. Комп'ютер хотів зумисне веселим голосом рекламного агента, що закликає купити пральний порошок. Насамперед повинен попередити, що з усіх питань звертайтесь прямо до мене. Мене поставили сюди, щоб розв'язувати всі питання. «Знаю, знаю, знаю», – замахав Заход руками, – «Каже, що вже я порахую на папірці, розумію», – сказав комп'ютер, виплювуючи перфостичку, «Але якщо у вас замовкне», – гримнув Зафод. Він вихопив у триліану лівця. «Окей», – сказав комп'ютер, ображено, і вимкнувся. Зафод і триліан поринули у цифри, що ми на екрані штурманського пульта. «Чи можемо ми вирахувати точну ймовірність їхнього врятування? Звичайно» відповіла Триліан. «Це константа. Один до двох у ступені 276 701. Досить мала ймовірність їм пощастило. О, ще бак. А їхні шанси бути підібраними кимось іншим? Триліан натисла кілька кнопок. Цифри показали один до двох у ступені безмежність мінус одиниця. О, так і так... Захід навіть присвиснув триліан, запитально поглянув на Захода. І це ще далеко не всі збігали. Якщо скласти все докупи, то вийде неймовірно мала ймовірність. Захід нашкрябив кілька цифр, потім закреслив їх і кинув олівець. Чорзне що, це неможливо вирахувати. А й справді Захід стукнув однією головою об другу і заскриготів зубами гара. Заразд, зіткнув він Комп'ютере, привіт Включився синтезатор мови Моє завдання полегшити вам життя І робити його ще приємнішим І приємнішим Замовкни, займись лише роботою